نو غرويه تل هلال د روزا چې و په دایل مسکې بیا و شو نو ورونځي د پارا حدودي دانه دغې نه چې ثواب خېلیو یو کوم ځای یې نیوي دا غیب چې کوم دې نو دا مخکېنی سوالونه نه چې دا مطابق ته حدودي شرعيوي نبیو پکې وابی نروژه آنقا پا قمری میشت بندیده آدر رمزان پا میشت که ده قمری میشت ده و رمزان که ده پا شمسی بندی نده آدر رمزان نغیر نده و فرض نا آقا قمری میشت دیش او پرامدان که نو ده ده پارا ده ده پارا ورو ایر چه کم دنو درده میاست و کماری میاست نو آل کالده تیسوی و کالده و نتیسوی کالده تیسوی و کالده و نتیسوی مطاقی که تاین کورانی شکیدنه او حساب و کتاب گرانم نے او اعتماد چمن کی ردیو اجنا بس شریعت ظاہر بان حمل کو شریعت سے کم ننف ظاہر بان حمل کو او وی ویل ظاہر حمل کو او وی ویل چھپلی دو اعتبار دے بس چی ویوی نینو رو جا کئی او چی ویوی نینو اختر کئی دلی دو دمیاشتو اغیل اعتبار ورکباس دنور سیزونا اصابون کتابونو بارکیوی چه نحن امتن امیتن لا نحصو و لا نکتوب منگا امیانیو منگا پیسار کتاب دیر نپویون منگ با زایر میاشتی تا گورو اغیل اعتبار دی مشریت تکم دنو روئیت الحلال درجی ورکلا دا ایو مسحلہ و پدی که ذکر گئی بین ناحکاماتونا اگر دادا تعمق چه دی سبب دا تحریف پی الدین تعمق کل کمن وی کل کفن وی تعمق کل کم منی کل کئی فنوی نگدی باب کی باب لداغی من اومو کی تعمق تصفیل را دی درہم سمیاشت لی دو کی دیو کس گواہی کم کم خود وزی لکا خبر و حدسن علیمان متبر ہوئی لکا حناولا آغای وی چه بس یو تنو مولی دکنا نوی دا دینی هم آن ره دیکی عادت و عدالت تا ضرورت و نشتا و پنورو بانی ضروری قول لی پنورو بکی الزام را دی نو عادت و عدالت نو بکی یو ضروری دی یاد یو عادی دی یاد ازباوی که دلان نوی نسدی بی دا روحینی وله بارک چې کله اپ پرچی وایي چې جب میغفیر زور وی څه ډول دی چې میغفیر আজি کم دا به زکر کی دا مسلو بیان کی اور مې عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله سلام فرمایلا تاسو پرول هلال و وای تر دې چمیا شوې ني وي او تر ما تر دې چمیا شوې ني بين غوم عليكم فقدر الله په تا صبح دي میاش پټه شي یعنی وریه زی وي څه وي وریه زی مطلب صاف ني وي صاف ني وي بين غوم عليكم فقدر الله په غيله دې صاف لګوي ان شعبان میا څماره وي کومیا شو شعبان شعبان 30 ورشي د سوروبه رمضان او یاد رمضان مشماری د ج 30 شي ورشي بیا خطر کوي نو کله رمضان پر اخیری ورځو کې شعبان په اخیری ورځو کې واریز و یا مطلب صفه نو د شعبان حساب لگاوي او کله رمضان په اخیره کې د کوم مطلب نوا ربيا برامزاني صاحب لګوي اشارته سمواي شروع نه ليله ميا شزان را يوکم ديش پيرا فلا تصوموا حتى تروا فينغم عليكم فكملوا العده 30 وا النبي هر راد رضي الله تعالی قال قال رسول الله صلى وسلم شو مريويتي وا فريويتي لام وقتیہ دے سومو وفرویتی وفرویتی فین غم علیکم فکمی لعیدت شاوانت الاسین وین ابن عمر قارقا صلیم انا امتن امیاء منگا ان پڑیو انا ان امتن امیاء منگا جے گمری و امتیو امیاء عربو تا بے دا کتابت او دا پیرات مسالہ کمو دا بکی کمو چاویلی دی چی دا منصوب ام القرآن ترے چھ من مکیوالا ام القرآن امیئیو یعنی مطلب ادار چھ انا امت مکیت نمکینا دی شروع و انا امت امیت لا نبتوب ولا نحصوب اشار و هاکذا و هاکذا و هاکذا نبیل اسلامی میاش داشتی دائیوی بکی اخیرہ که دائیو ماتکا بونا شوی بونا تیسن شوی دائیوی بکی ماتکا قدل ابحاما فی السالی سال فدرین زل کی تی گندن دائیب حاما ماتکنا قال اشار و هاکذا و یعنی تماما ثلاثین یعنی مراتا ثلاثین و مراتا ثلاثین متفقن علیه فاہا نبی بکرہ قالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرائید لا ینقصان دا ازو میاشتی دنو دا اختر چیدی نزی کمی گینا لا ینقصان لیکن میاشت دیر شورد ہوئی دیر ششکو دا دوارا چیزی نکلنی گی رمضان و ذو الحجہ شہران دا دوارا اختر دی رمضان بسیو ذو الحجہ کن سوی اختری دا دوارا نیاشتی وی کمی گی نا لا ینقصانی دا درست مطلب دی یو مطلب لا ینقصانی معن لا ینقصانی معن دئی چھے کمدنو برغی نکمی گی چھے پہ یو کال کی دوارہ دو انتیسو شی چھے یو دو انتیسو انو بلہ بدشائی دتیسو یعنی پہ یو کال کی دوارہ کمدنو نو دو انتیسو کی گی ذہن دارے چھے لائن قصانی تھی لاجر چھے دا دو انتیسو ای خواد اجاری دتیسو ہے دا ذہن کے مراوالا چھے خلا کوئی مو خوڑا پورا نشفیوئی تا غلق خبران بس انتیسون سے دی تیس عجر اسا دی پورا دی دیتو جیل شاتف ترجیح ورکڑی دا لان قسان فی الاجر وان بی حریر دلیل داو سو منگوئل یوگود کی امرو جاوہ عیسیان کی امتوہ زن عرب چه اغداسی زن دو عبادت گزار گونده کیوی او یهود و نصارو سرسنه سپاتی شیو نا غیم دو روجه چل سکڑو زکڑو متحنیسین دو عربو نا غیم جگمدن روجه ساده لی نا روجه اغیم که اغیم دو خبل دارفنا تصرفات کلیو کمن او کیفن کمن کیفان کماندا سی چې لکه ته ذات کې به ځانته عادت کوه صحیح شو نو داسې نه نیوتانه كون سبب بولو کی نه بل رس بولو کی دین شکل څه شي روان شي نو دا تا مخ سبب د تحریف په دین نه چاپ کتاب مخه فن کړهو دا چې روژه به په مس کې مسئول نه د ورځې روژه به بجمه څه وی تعال به کو څه به کو وی تعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ضوارو نومونه فرمایلا تا موک کمنو د تا نو تا موک کمنه چې وسړې د رمضان نزور د ذریره د مخ تشور وږي هرڅنه چې بیا رانه رمضان فاتیشي د دې بیا وروسته خپل کو ته وې ستاسو شوي زمام حضور شوي سامن دین زړه زمام ما کوته درلره د مخه شورو او شوریوا د دی وجنه ب خلقو کې تشويش راش شي راشي د رمضان اصلي شي کلب شي روان شي تهریف کې دین بس شي راشي د رمضان نو مخ کې جګندلو دروجو نیولو چې دوه درې ورځې مخکې د مخه شوروګو دینه منو فرمایله تا صد بعد الزرایع چې د تعمق او تهریف لارسته شي بند شي دا نه څنګه د ثونیومې شک نه منو فرمایله اصولی یو مشرب بغیر منافرماینه چې د رمضان یو ورځ مخکې په دینیت باندې شروع واځي چې مربس کوو چې څنګه روزې دیو که نه په لینو باندې خپل کو بشي کنه مربس غلا دا سیندا زګدېو خلکو کې بیا خبر ترا ولی چې اخر کې خلکو نڅې سشي دیو تو دیو جنا په مونته نه یو مخټونی ولا کنه تیز پور کړی کنه تاسو په نو دا باتینا مسئلہ جوڑی دا دید و دین شریعت سو فرمائیلا منا اونو سو تعمق کم او دا بسال نیم سو فرمائیلا مناو فرمائیلا دار دی حدیثونو مطلب دی نا دیر دی آن ابی بکرا آن قال قرسون لا تقدم انعادکم رمضان نا دی مخیقیو تنسا سوند رمضان نا یا ورز رو جاید إلا يكون رجل كان يصوم صومًا هکله سړی معمول متاجب غړي روزي وی و نه صحیح ده اني عادت یې جوړوم چې شعبان یې ټورم سکو پرځو کوه ورته کوم داغه بکنس شي پرځو شوی صحیح بیا قال یې ځون ذالکلیوم انبي اوره نو کالکوسنم اذنت بیارو جمونی ویوی جو جلده چه گوره دا نفل و دو وجه نفرگو تا کمزور شیه من نقصان ده کنا چه او صلیلی گیا ده گیا ده گیا ده گیا ده گیا ده تاجد که تاجد که تاجد که او بیعتن از سار مستشی لای شی سید کنا او یا سار که بیار کلیو فلکییو دی اپا فرگو دو قریا کنا فلو لگو فردو بنفلو کې فاردو کو سنتو کې څاولای فرض په سنتو بنفلو کې عامو بنفلو کې سنت سي اولای وي دي څنګه خدای دې ګمډريو اهاوا حواوا په دې شهبان 15 نه نه ولترو کې سکے ني نو نه په توګه څه شي فرض د فرض د دا کوله نشي نبی رسول الله جي په خپل نيوله نو صحيح ده ګنه نبی رسول الله په خپل نيوله ساتر منيو بس دا وڅله تي څله په خپل نيوله خوځي کوله تاوي د نبی رسول الله نو هغه خطرانه مکمه خطر زده شهر واه د امت تا واه تعمق خطراته له تحريف د شهر واه د امت نا خلی دا غره د نبی صلی الله علیه و سلم دا خبرانه نه راتله او که د کمزوري کې زه خطرونه نشووه نو ما د نبی صلی الله علیه و سلم نو را دیولې نبی سره په خپل نیولې خپل په دیو مني وي څنګه ورځ راځي صلی الله علیه و سلم د شعبان کډيري روزي نیولي کله کله په ټول شعبان سوونی ولا روزا نیولي ولا په ټیک سمه خلکو توي په خپل نتي ځکه دا به خصوصیات زله خطرات داغه ندي سره او نبي عليه صلوات والسلام د بیان کولي خلق توي سرور وي زګا نبي عليه صلوات والسلام د ظلم يره نوع د خلق نو د ظلم صدا قالتا عليه السلام تاسو هلال شعبان او تاسو یې سبوي میاشت شعبان او رمضان د पारा حدیث کتاب لګوي ام سلمہ وي مارایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسو مشاعرین متطابعین اللہ شعبان و رمضان پوچ بھی مخبل ہے نیولی زکر سسی خطرہ امار ابنی آسر ہوئی بانسام علیہم اللہی اشکو فیہی چاہی ام اشکو نیولا فقاد صحاب القاسم در نبی علیہ السلام نے نا نافرمانی اکران یا ام اشک در رمضان نیورد مخی رمضان یور از مخی فدی کچی نیت دوارو لی چکو فرض سنو فرض و خنفل سنو نفلو نو دا سومی یومی او دا شکیل ہو دا بالکل ناجائز دا دا بالکل ناجائز دا او چکتو ایدو نبلو نیتوی چه دن نفل او د مکنه عادت وو نو نیو لے جایز دی لیکن نو مکنه نور روجن سکڑی نیو لے وے دادین او نیو جایز دی او چه قطعی دو فرض دنیا تو نو دیکی بخل کو اشتبار آوالی لے پسطر لیلوانی نمی بیا بخل کو تاکرننو دام جایز ننا قال جارا دين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو بار نشه کا کارانی نبی اسلام دیمه میا شه دلی دا ان هلال رمضان نبی اسلام وتوی اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و نبی اسلام دیازن فی الناس ان یصوموا غدا اعلان کج خل سباسی روشه دیمه سڑی نبی اسلام کړی دا مسلمانو دیمه سڑی مردی <متحدث> که جا کمدن عادت و عدالت تا ضرور دیشتے سگزا دیانتنو دیانات تی آن ام نعمر خارت ارام ناس و لحلال خلق یو بل سمیان شکو دلا ما ورکو شما میعشمی دلیزان فستان موامران ناسا کی سیامی فقبل ام رجونی ولا آنور ام دلوجی حکمو کو آنائش و